Gårdagens värld Idag igen Hej, välkomna till vår alldeles egen kapselsändning Jag är Ante Och jag är Åka mm. Detta är alltså fjärde Episoden, delen, nummer, avsnittet. avsnittet. <laughs> eh, ja. Ja, vi börjar med att prata om eh, snobberi Om eh, mekanismerna som gör att eh, folk kan eh, vara så väldigt eh, ja, överlägsna när det gäller sitt eget intresse ibland. Och de attityderna. Och sen pratar vi lite om ett eh, intresse- Eh, som man kan vara överlägsen om, eller kanske mycket, eh, nämligen mitt eh, samlande av eh, gamla fina pennor, eller kanske nya fina pennor. Mm. Mm. Och till slut så går vi igenom en novell och diskuterar den lite grann, och det är... Those who walk away from Omelas av Ursula Kelligan. Och som vanligt så kommer vi då i eh, den sista delen där, eh, kanske prata lite om, om vad som händer och du slutar och sådana grejer. Så Läs, novellen du... först. Läs novellen först. Då kör vi igång. Jag har tänkt på en sak. Jaha. I SF-fandom så säger man SF. Men det är ganska vanligt bland folk som kommer ifrån äh, ja, lär känna science fiction från andra håll att äh, använda förkortningen sci-fi. –Ja, just det. Uh -uh. –Inom den delen av fandom som har liksom den historiska kontinuiteten som, som fandom. Mm. Så ser man inte snett på uttrycket sci-fi. Även om det myntades av en SFN så ses det liksom som en sorts vad säga, utifrån beteckning. Att det, det är de där som kommer utifrån och bara har sett eh, film och inte vet någonting om våran interna kultur. Det är de som säger sci-fi. Mm. Jo, men visst är det ofta så att eh, pratar någon som inte är jätteinläst på eh, science fiction och fantasy och så säger de ju sci-fi så visst är det lätt att få det intrycket. Men eh, samtidigt så finns det ju en massa med väldigt genuint intresse som bara inte har eh, den bakgrunden och de säger ju de säger ju sci-fi därför att det är det folk omkring de säger. Mm, precis så de presenterar sig som, om oh, jag gillar sci-fi. Ja, och det är ju inget konstigt med det. Nej. Men, man... men jag måste erkänna att jag, jag är ju en sån här person som verkligen jag, jag äh, känner ju liksom att det kryper längs med ryggraden varje gång jag hör frasen sci-fi, för jag hänger upp med på det. Jag är en sån. Men, varför då? Ähm, ja, alltså Carl som myntar det här uttrycket sci-fi, äh, Forrest Ackerman, Mm. Forry, eh, precis. Han var ju en en eh, snubbe som var eh, totalt besatt av det här med, med, med lustiga vitsar och mm. eh, grejer. Det är ju meningen. Det, det är ju en ordlek, And... sci-fi som high-fi. Liksom. Men och grejen är att, <laughs> att jag avskyr den här typen av av eh, putslustiga ordvitsarna som Forry var så förtjust i och Eh, Fast det var ju jättevanligt i gamla fantasy. Jag vet, och det, det, jag, jag blir tokig av det. Jag, jag tål inte sånt. I alla fall, det som jag tycker är intressant med det här med SF eller sci-fi, det är ju att det på ett sätt blir en sorts snobbism kring det. Oh ja. mm. Så att det blir liksom som att man står i sitt hörn och så säger man att Ja, men det heter faktiskt SF. Mm. Och... Det heter faktiskt SF. Ja, ja. ja. Eh, men på sätt och vis så är det en slags defensiv position. Ja, väldigt. Eh, och jag tror att det kanske hänger ihop med att man inte vill bli överkörd av den här, kanske föreställer sig att det finns en stor hord av mm. eh, så kallade mediafans då som gillar eh, film och tv. Och så föreställer man sig den stora hården av sådana som, som kommer att springa över en egen eh, lilla subkultur. Mm. så. Jo, och då försvarar man sig förstås naturligtvis gärna med att sätta taggarna utåt. Eh, att eh, använder du det här uttrycket så hör du till oss. Ja, precis. Nu du ah, ja, du precis. till du det här Ja, precis. Använder du det andra uttrycket så hör du till någon annan. Men, men jag vet inte, jag gillar inte den där snobberi-attityden liksom. Nej. För som sagt, har, det finns ju massa människor som är intresserade av exakt samma sak som jag. De bara kommer från ett annat håll och så kallar de det för något annat. Och, mm. eh, det är en himla tråkig attityd och att säga att ja ah, men du är inte som vi så du får inte vara med. Eller du är inte lika bra som vi. Eller du ja, måste lära dig prata som oss för annars... Ja, det, det finns ju det här att eh, du är inte som vi, du är inte lika bra. Mm. Det är en dålig sak. Men... Du är inte som vi, du pratar inte som oss. det är det ju precis bara en missförstånd. Det handlar ju snarare om att man behöver hitta en gemensam grund. Och förstå, vänta lite, vi gillar ju egentligen samma sak. först du kallar det sci-fi, jag kallar det SF. Men egentligen gillar vi liknande som... Vi borde kunna kommunicera. Mm. Så alltså där finns ju en öppning ändå, liksom. Att man har liksom en gemensam intresse. Och, eh, någonstans som man bara hittar fram till det. Men, alltså... Jag tycker att det borde gå att tycka att en sak är bättre än en annan. Mm. Att föredra vissa saker framför andra. Utan att liksom vara snorkig mot dem som inte gillar samma saker. Eller som inte har samma ingång på det. Liksom. Mm. Mm. Jo. Det måste på något sätt gå att tycka att ja, men jag, tycker om, jag tycker mer om SF-litteratur än jag tycker om SF-film. Fast jag tycker om dig ändå. Ja, precis. precis. Men, men det måste nog vara väldigt specifikt. Jag inbillar mig att det kan bli väldigt specifikt beroende på just vilken lilla, den här lilla klick som är taggade med. Det Det handlar om hur man behöver tackla det här, även om det kanske finns gemensamma teman. Men ja, det finns ju fler. Fler vad då? Fler exempel på det här. Det finns jättemånga exempel. Har ja. du något speciellt som du tänker på? Um, Ja, en sak som slår mig är ju det här eh, när efter eh, den, den så kallade New School-vågen i rollspelsdesign när man eh, samlades kring eh, eh, The Forge. Den här var platsen och folk började designa indie-rollspel. Mm. En sak som blev totalt dominerande i folk som kom flödande ut från den där rörelsen var ju att de ansåg att eh, om du spelar traditionella rollspel eh, då sitter du där och blir på något vis serverad eh, allting från, från eh, spelledaren som sitter med scenariot eller scenariot som bestämmer vad som gäller och nu ska, gäller det att ta tillbaka makten. Spelaren ska ha narrative control. det här kontrollen över vad som händer i storyn blev plötsligt eh, oerhört viktigt. Det var liksom snarare så att om du inte spelar på det viset eh, då spelar du fel. Då spelar du fel. Du fel. är du traditionell, mm. du är... Du är inte bara traditionell Du, du är reaktionär Du är äh, gammaldags Du gör fel mm. Du har inte förstått den, fri, den friheten Det var som ett politiskt budskap men det finns en, Du måste frigöra spelarna mm. eh, Och det blev naturligtvis oerhört aggressivt eh, Att ni gör fel Så här måste mm. man ha det Vilket naturligtvis gjorde att det gamla gardet Och satte spikarna utåt Och, och vände på det hela Och blev lika aggressiva De också och där kan ni, exempel, kan ni till exempel ha lett till ibland som eh, någonting jag skulle vilja kalla för retrofetischism. Där vissa eh, spelare på något vis nästan sätter in ära ja, ja, jag spelar med såhär Dungeons and Dragons från 1974 jag har inte köpt en, en nytt rollspel sen, sen 75 och det behövs inte. Allting som behöv, någonsin behövs i rollspelen gjorde inte 74. Allting annat är, är dåligt. Det är bara försämrat. Och ni, ni som eh, spelar spel från V och 1990 ni är ju fel. För att den Ja, man är ju mm. säkert fel från 1979 också. Men, eh, och där, där är ju synnerligen eh, udda egentligen. När, för där sysslar ju folk egentligen med precis samma sak. Fast de kommer från olika håll och eh, det blir ju nästan komiskt när, när, man, in, när man kallar att ni är fel. Och, och, nej, det är ni som är fel. Men de är själva verket egentligen precis princip återkommer samma sak. Mm, och, men hur kan man handskas med det inom det området då? Eh, Går det inte att tycka att mitt sätt att spela är bättre eh, utan att säga att de andra är fel? Eh, ja, man måste ju kunna tycka bättre om, om kunna, ett sätt. Precis. Och säga att man tycker bättre ja, om det. Oh ja. Utan att andra uppfattar det som att man dissar dem och deras mm, intresse. Jo. Jag menar, rollspel är ju som någon form av kreativ konstform skulle man kunna säga. Mm. Precis som man skapar ju en historia tillsammans. Det är ju som att skriva en roman eller måla en målning. Mm. Och eh, ingen skulle komma på idén och säga, eller i ofresten, fela mig. Många har, kommit, har ju faktiskt kommit på idén att peka på när, när Brack och, och Picasso och de här började göra eh, kubistiska målningar. Mm. Det var ju folk som pekade på det och sa, ni är fel, så här kan man inte göra. Det är ju fult. Mm. Men det anser vi nu att det är ju bisarrt att säga en sån sak. Det är bara ett annat konstnärligt uttryck. Man kan säga att jag tycker inte det där är vackert eller det där tilltalar inte mig. Mm, eller jag förstår det. Ja, eller jag förstår inte det. Det där mm. talar inte till mig. Men man kan ändå säga att det är fortfarande så att det är okej okay att göra det. Mm. Jag tror att det är kanske samma sak som gäller i, i de här två våldsbeslägen. Man kan säga att okej, okay, det är ni ju. Det, det är inte estetiskt tilltalande men det är uppenbarligen samma sorts verksamhet. Mm. Mm. För att, grejen är ju att man kan ju alltid hitta mötespunkter. För även... Eh, även om folk börjar på det sättet att och, och liksom säga att ja men jag tycker om sånt här, jag tycker inte om sånt där. Eh, så kan man ju alltid hitta någonstans där ens intressen liksom möts ändå. Om man kan... Eh, om man har relaterade intressen så kan de, man utbyta av varandra tror jag. Om man bara inte liksom avfärdar varandra. Mm. Jo man måste ju börja lyssna på varandra. För ofta brukar det vara så när man väl börjar lyssna på varandra så upptäcker man ju att även om man inte pratar riktigt samma språk mm. så pratar man ändå om samma sak. Som, mm. som exempel med sci-fi och SF. Liksom. Så, har du sett den här jättebra sci-fi-filmen eller har läst den här jättebra sci-fi-boken? Mm. Och jag ryggar tillbaka och tycker nej det har jag inte. Sci-fi sysslar jag inte med. Sen hör jag, men vänta du pratar ju om en SF-bok? Ja, mm. Jo men det är klart jag har läst den, den är bra. Ja... Det, det handlar lite om att öppna öronen och inte liksom lyssna på ordet utan lyssna på vad man, vad man faktiskt försöker säga istället. Jag, jag tror att man måste fundera på det. När man skapar ett forum till exempel för att, för att samlas runt någonting mm. eh, så... Jag menar, Science fiction fandom ligger mig jättevarmt om hjärtat. Men när man skapar till exempel en SF-kongress eh, och skapar ett forum för att mötas runt ett intresse så måste man ju också vara medveten då om att här sätter vi en scen mm. för att prata om någonting och då gäller det ju att inte använda samma språk som man gör när man pratar privat. Nej, viktigt, För att man kanske måste tänka lite grann så att man är, ska vara lite mer kanske inkluderande eller utåtriktad i alla fall. Mm. Alltså det är, ju ingen, det är ingen dum hållning överhuvudtaget att alltid komma ihåg att vara inklusiv. Ja, så länge man möter nya människor, men sitter man bara med sina gamla polare hela tiden, kan man prata om samma sak? Och... Ja, ja, visst kan man. Men jag tror det det skadar att alltid, vara, för låt säga att plötsligt man gamla polare få en ny inflytande från någon annan, från en tredje part som inte du känner, ja. liksom, och kommer och plötsligt prata på ett nytt sätt. Mm. Det är fortfarande gamla polare som du har haft gemensamma intressen med. <laughs> Bara för att de plötsligt börjar prata på ett nytt sätt så betyder inte ah. det att de har blivit en ny person. Och Nej. det är ju egentligen samma sak, eller hur? Mm. Ja, det har ju hänt till exempel att folk har pratat om att eh, eh, på SF-kongresser så finns det många som har uttryckt sig negativt om ungdomslitteratur. Eh, och om man pratar väl negativt om ungdomsböcker då ger ju det ganska vad ska man säga det ger väldigt dåliga vimbar för de som verkligen älskar ungdomsböcker eller har sin ingång via ungdomsböcker. Jaja. Man kan ju vara ung själv men man kanske eller ungdomsböcker läses ju av alla åldrar och det händer väldigt mycket intressant inom genrelitteraturen just inom ungdomsgrenen. Mm. YA, jo jag kan tänka mig säger. att det kommer in gott om folk och börjar läsa jag säger Harry Potter eller något sånt där. Mm. Eh, och vad heter de nu? Aragon och alla de här sakerna. Det är väl Aragon i och sig. Jag har förstått vad eh, lindrigt läst. Bara jämförs med, med Harry Potter. Men, eh, men ja, det kanske också är en smakfråga. Jag ska, ja, det här är ett exempel på några <laughs> förutfattade meningar. Ja, okej, inklusivitet. Ja. Eh, men... Eh, men du får ju fortfarande tycka. Ja, precis. Jag får ju tycka. Men jag ska inte, ska se. inte se, se ner på dem Nej, som precis. tycker annorlunda. Precis. Det är svårt. Det är svårt, det tror jag. Eh, men som jag tänkte att det finns ju folk som kanske läser Harry Potter och blir intresserade av fantasy allmänhet. Mm. Eh, börjar läsa annan modern fantasy. Och efter att de läst den så börjar de läsa klassisk fantasy. Och mm. plötsligt så hittar de saker. Och plötsligt så har man, gemensamma, eh, har man gemensamma kontaktytor. Och kanske kan den personen sedan då introducera en grannvaltstöt till ja, Harry Potter eller något annat än de kom in via och så kan man utvecklas i, i kan man säga, motsatta riktningar förlåt som man mm, utvecklas äh, från andra riktning. mötande riktningar, precis eh, och det, det, är ju, det är ju liksom eh, fruktbart för bägge liksom eh, och just det här med eh, YA eh, mm. ungdomsböcker jag vet ju att jag har ju vissa författare som jag har undvikit eh, jag kan inte ska ta så starkt ord som undvik men, men var lite skeptisk till just på grund av att jag vet att de har skrivit mycket ungdomsfantasy. Till exempel vet jag att jag länge ansåg att Patricia McKillip inte var någon läsbar för att hon skriver för, hon skriver för barn och ungdomar. Det är ju barnsligt, jag är ju en seriös person. I sig är lite, kanske ja, lite... Det där är väl ganska typiskt För så tänker man ju ganska ofta När man precis har upptäckt precis, någonting precis. För då, tänker, då vill man positionera sig Då vill mm -hmm. man säga att oh, men Jag har minst upptäckt det här Och ja, det är så himla bra så Det är mitt och jag tänker inte befatta mm -hmm. mig och, och så besvelt när man är tonåring När man är liksom väldigt kategorisk Ja, äh, i 20 åren också mm. Ja, okej okay. ja. Yngre grejer är nu, jag mm. vill ha varit jättemycket kategoriskt länge, förresten, jag vet inte 17, stämmer det egentligen? Mm. <laughs> Okej, okay, glömmer jag så. Alltså. Eh, och eh, det kan ju hända att man till exempel eh, åker på en kongress någon, mm. någonstans, kanske tar sig för att åka på en kongress utomlands och åker, springer på en... en författare någonstans, mm. eftersom man är på en kongress där det plötsligt finns massvis med, med internationellt kända författare, smiter in och lyssnar på någon panel eller någon föredrag eller någonting, och så mm. tycker man att ah, det här var ju väldigt intressant. Den här personen har ju mycket intressant att säga. Mm. Det, Hennes böcker kanske jag borde läsa. Och sen tittar man på programmet och säger: just det, det här var ju den här författarinnans vars böcker jag undvikit i, i flera år för att hon bara skriver ungdomsböcker. Mm. Mm. Ja, det där var ju lite dumt av mig. Så, Gör man så? Man skulle kunna sig ha gjort det någon gång kanske. I alla fall för vissa väldigt specifika värden av man. Kanske så gör jag. Mm, mm, uh, mm, uh, mm, I alla fall um, mm. så uh, det där med att vara ung och kategorisk. Det känns som att när jag var yngre så var det väldigt många människor omkring mig som sa sådana saker som att um, jag läser bara böcker på originalspråk. Ja, Precis. Och originalspråk i det här fallet betyder inte originalspråket, betyder engelska. För... Uh, för det finns inga andra originalspråk än engelska. Nej, precis. Uh, och sen den här grejen att, att boken är bättre än filmen. Mm. Det är också en typisk typisk grej som ofta jag förknippar med att vara lite sådär yngre för att för att det är när man precis har upptäckt det, att, att det finns kvaliteter hos bok, en bok som är annorlunda än filmversionen. Mm -hmm. Och så där kan man inte tänka på det. Men det är ju egentligen fånigt att blanda de kategorierna överhuvudtaget. Tycker jag nu då. Mm. Ja, för jag menar, bok och film, även om de... Om det är samma berättelse, så är de ju väldigt självständiga verk. Ja, jo, och ja. Olika medier blir så väldigt olika. Och originalet är bättre än remaken. Ja. <laughs> Som vi ju faktiskt så, har diskuterat det har i vi diskuterat podcast och sätt. Det är ju inte så. Det är inte alltid så, nej. nej precis. Mm. Så... Um, det finns mycket intressesnobri som egentligen kanske handlar, om, inte, handlar det mest om osäkerhet kanske. Man vill positionera sig själv någonstans och, och, och, och försöka bara komma undan med vem man själv är. Kanske. Fast den, ja. det blir dumt när, man, när, det leder till, när det leder till att eh, trycka ner eller tala illa om andras intressen. Jo, oh ja, definitivt. Och jag, jag tror, jag vet inte om det stämmer, men jag tror att det här är också, som vi pratade tidigare om det här med försvarsmekanismer, jag inbillar mig att det här är något som blir vanligare när man är i en liten nisch. Mm. Och är man i en liten lite koteri där man liksom sitter och vi tycker att vi, vi, vi vet, mm. vi, vi stänger dörrarna här och så sätter vi taggarna ut, då krymper ju ofta gruppen för tag, för det är inte precis implicit för att komma in nya människor. Men det är inte roligt till länge. Nej, det, är roligt. det är roligt. att ett tag när man känner att man har sitt lilla... Exklusiva klubb, ja, ja precis. Men när man märker att de här människorna, i exklusiva klubben är dryga <laughs> personer som tycker illa om, om, om andra. För det är ju det man uttrycker egentligen. Ja. Då kanske det börjar falla från folk och sen inser man att man sitter och tycker illa om varandra. Sen blir man färre och färre, då försvinner man till slut. Ja. Och då har man inte sin lilla klubb längre. Nej, Precis. Och vad blev det av intresset jag hade? Precis, så kanske är det så att när man märker att man börjar vända... Och vem är man i det här fallet nu Ja, i det här fallet så tror jag att, att det är ett mer generellt man. Om man tillhör en liten grupp med ett litet intresse som... Och om man lyckas ha den typen av gruppmedvetande att man förstår att man stänger dörrarna och vänder taggen mm. utåt, vilket inte alltid är något man inser att man gör... Så kanske det är ett sånt tillfälle man bör sätta lite extra krut på, på externa rekrytering, vara mer inklusiv och såna grejer. Det kanske är snarare ett varningstecken. Ja, ja. ja. om man kan se det på det objektiva sättet, det kanske är i ruskigt svårt i och för sig. Men... Mm. Mm. Hur kommer det att gå för um, old school renässansen Ja, retrofuturisterna är ju inte så. Överdrivet dominerande så. Nej, de flesta är lite mer roliga. Eller? Ja, precis. Och ärligt talat, de här människorna som, som eh, brölar spelarnas makten från staten och kapitalet eller från en de har också lyckligtvis eh, skrikit sig så pass hesa, så de inte säger någonting längre. Men de kanske var tvungna att säga det väldigt kraftfullt ett tag och sen finns inte behovet av att säga det längre för att, för att det går liksom de man gjort sin poäng ja. och sen så går det liksom att, att ha det som, som en av många infallsvinklar. Precis, och nu har det ju dessutom blivit en okontroversiell grej. Mm. Då börjar man inte skrika lika mycket om Ja, här sitter vi nu med en rad med reservarpennor framför oss och lite andra pennor också för den delen. Mm. I en podd där vi pratar om saker vi gillar så måste vi prata om de här drivorna med pennor. Precis, och vi får väl ta en bild här så vi kan visa hur de ser ut också. Mm. Eh, ja, jag har eh, ja, alltid eh, gillat eh, såna här gamla tjusiga saker som... som känns som det är lite det är lite med stil att skriva med en sån här sak. Och har man i fickan så ser det liksom lite elegant ut så här. Och vi vill inte se lite elegant ut och göra någonting med stil liksom. Eh. Sen så blev jag eh, påmind om pen, den här eh, typen av pennusexistens av en bekant. Eh, och eh, ja, nu har jag till och med börjat samla på dem och skaffa mig flera... Ja, mängder av dem faktiskt. Ja, det är väl nästan så att du inte har, eh, vad ska man säga, du har nått toppen av samlaremanin och passerat den. Ja, jag vet inte riktigt var man sätter gränsen men du frågade mig om det hur många pennor har du egentligen? Och jag eh, sa någon siffra och sen efterloggade jag och tänkte på hur många är det egentligen? Så alltså började jag räkna efter och sen fick jag nästan säga, nej förresten du, det är ju så här många och då var det ju signifikant mm. många mer än att förställa Men hur många har du nu Eh, du, du vet jag inte. 65 kanske. 65. 56 uh -huh. någonting. 56 någonting. Jag vet faktiskt inte riktigt exakt hur många. Men alltså, hur många av dem skriver du med? Då? Ja. Eh, jag brukar ha, ska vi säga? Eh, 4-5 stycken eh, med bläck i hela tiden. Och de använder jag ju. Och när, om det, inte, om det inte råkar vara en stor favorit så brukar jag byta ut den mot en annan. Så i mm. princip söker jag sig till att använda så många som möjligt av dem. Sen finns det vissa som talat inte är vidare roliga mm. så de fyller jag inte så ofta med. Mm. Ja, det verkar vara lite kul pussel där också med att, att, att, att ställa i ordning dem och renovera dem och så här. Ja, precis. Det är inte bara att man, man en är en penna, det är, ett, det är ett verktyg man använder för att skriva med. Och om man sitter och skriver allting på en dator och ja tänker till exempel väldigt bra med papper och penna så är det ju trevligt att ha ett vardagsverktyg som man använder mycket som är tjusigt och som är praktiskt och sådär men eh, det roliga med, med SO-penna är ju att eh, de har tillverkats under ganska lång tid eh, de har gjorts i massvis olika märkliga material och de har använt en hel del olika typer av teknik eh, och mekaniker då och det är att ja, för att man... hålla bläcket och sådär? Ja, precis. För att, pump, för att ta upp, suga upp läcket och för att eh, få ut det. och så. Här. Det finns lite olika tekniker och grejer. Eh, och när eh, man vill har ha, ha skaffat några stycken så kommer man på idén att man kanske ska skaffa sina gamla pennor. Eh, som ja, den här till exempel här från 20-30-talet. Eh. När uppfanns reservarpennorna? Det beror lite på vem du frågar, men eh, slutet av 80 talet kan man säga. Mm. Lite på vad man menar med så var penna, men i princip kan man säga slutet av 80 talet början inte 90-talet, cirkelskiftet ungefär. Men den här är ju rolig, den ser ju ut som någon har suttit och tuggat på den. Precis, eh, och eh, det här är ett bra exempel på en penna som, som är lite äldre. Den, här... den är liksom svart och med metallinläggningar mm. och så bitmärken i båda ändarna. Precis, jag förstår inte hur folk gör som sitter och tuggar på det här viset. Men som den där, den där har jag skaffat för den är en lite äldre modell och det är ett klassiskt märke. Och jag råkar få den billigt för den ser ju förfärlig ut. Men då skaffar man den både för att det är ett klassiskt märke, det är en klassisk industridesign från en fjärran tid. Men också för att det är ett litet... Det är ett litet ett, ett, ett, ett, Eh, det är ett renoveringsobjekt eh, om den är en liksom, massa fylla så kan man klura ut dem och gör för att slipa ner dem eller fylla i dem med grejer så det blir liksom eh, eh, det blir inte bara det här att man ska få penna för att man behöver massor av pennor för att kunna skriva mycket utan, <laughs> eh, utan också att man kan liksom pyssla lite med dem och mm. det finns ju det är fascinerande att tänka sig en, en välkonstruerad apparat av vilket slag det måste vara som är liksom, kanske 50-60 år gammal och varit bortglömd 40 år. Och så hittar någon den och lyckas återställa den till, till perfekt skick och sen så visar det sig att det är liksom kvalitetsinstrument som kan fortsätta och, och överleva en själv. Liksom. Så, det, det är alltid sympatiskt alltså med saker mm. som går att använda länge och som är med bra kvalitet och som funkar bra. Precis. Men jag måste ju säga, alltså mm. här har jag en speciell grej. Mm, den ser ut som en sån här, man kan tänka sig, assegaj heter de här. Mm. Vad är det för något? Det är en sån här äh, spjut eller land. Här, som, jag får med Masajerna och Ja, ja, ja. Mm. <laughs> den, det, det, är alltså, det ser ut som pennorna i Pippi Om mm. du kommer ihåg de gamla klassiska illustrationerna av Pippi <laughs> Så tyckte jag alltid att det, när jag var liten att det var så konstig pennor. För jag hade aldrig sett någon sån. Mm. Sen hittade jag den här på en loppis. Och det här är alltså en skolpenna. Som användes... Eh, i skolundervisningen, när man lärde sig skriva, jag frågade faktiskt min mamma. Mm. Och hon sa att, ja, precis sådana där pennor hade vi när jag lärde mig att skriva. Ja, så de hade det. Ja, ah, hon gick skolan grundskolan på 50-talet. Mm. Och lärde sig skriva med en sån. Man var tvungen att använda en sån här först. och för ja, när man kunde det. skriva med den, mm. då, fick man använda, då fick man skaffa sig en Ja, just det. det var nästa det. Först har man sån här dopppenna. Ja, alltså, den här så. doppar man i bläcket och så skriver mm. man med den. Och... Jag testade lite grann och det var lite intressant. Mm -hmm. jag, jag vet inte varför man tyckte att det var en bra nybörjarpenna. Äh... Mamma sa också det, att det blev plumpar hela tiden. Ja, alltså, det kräver ju teknik. Speciellt sådana doppennar, de, mm. de kräver en hel del teknik. Uh, en, en, uh, man måste skriva ganska långsamt med den man var lite metodig. Mm. Okej, Men... det är en teknik som faktiskt... Uh, hjälper en när man använder en, en sån här penna till exempel. Okej, okay, du menar ja. att det är bra att lära sig skriva med en sån här för då kan man skriva jättebra med en, en lite snyggare reserva-penna sen. Ja, jag skulle tro det faktiskt. Mm. Men, mm. det som jag insåg efter att ha suttit och skrivit en stund med den här, det var ju Alltså, vad häftigt med reservpennor. Vilken häftig högteknologisk grej. Ja, man kan ja. ha med sig den i fickan mm -hmm. och så kan man ta upp den och skriva var som helst. Precis. Man man behöver inte döppla den. behöver inte den. Den är liksom jätteportabel. Ja. Jättesmart grej. Precis. Ses, och, och det har jag aldrig tänkt på innan. Nej, precis. Pennor är ju eh, oerhört vardaglig teknik. Eh, man tänker inte på, på, på sådana saker som att en penna skulle vara någon, någon, en, en apparat som är någonting att förundra sig. Det är rätt häftigt att, och, att kunna göra det igen. Oavsett om det då är eh, bara liksom osedvanligt vacker. Ja, den här är ju röd och lite mm. vad ska man säga, den har en slags mönster, det är nästan som marmorering i sig. Precis. Eh, intressant material. Celluloid, precis som en gammal film. Mhm. Mm den där är eh, brännbar, mycket brännbar <laughs> faktiskt. Eh, eller som den här kinesiska pennan och rosenträ. Det, jag tänkte just säga att det ser ut som trä, men det är trä. Det, alltså. det är rosenträ. Vad tung det var. <laughs> ah, den var. Ja, det där den är väl 50 gram någonting skulle jag gissa på. det. Är, många, många moderna kinesiska pennar görs ju i, i, i brass, vad heter det nu igen, Messing heter det nu så alltså de är jag, väldigt, väldigt tunga. Jag gillar pennor som, som, som är tunga men den här är ju alldeles för tjock. Alltså, ska man dra i den? Ja, den är lite häftig faktiskt. Den är tjock för mig att hålla i. Känns uh -huh. som. Det är skönt att den väger lite i handen. Men, precis, ja, det därför kan, just därför. Menar, uh, uh, vanliga kulspispennor är nästan likadana allihop. Väger med för lika mycket med liknande form på allihop. De är inte så mycket. Det är en sak som är intressant med reservatpenn att de nu har blivit ett, ett... När de inte är bruksinstrument på samma sätt så har de blivit ett sätt att uttrycka sin personlighet och man kan skaffa den som passar just den själv och såna här saker. Det tycker jag är väldigt skärmigt. Som Den här som tillhört min, min morfar det står hans namn på. Just det, det liksom... om Ingraver. ska säga. När, när, då, blir, då blir pennan inte bara en, en, en sak man plockar från och skriver, med när man ska... Du säger låt det eller något det blir liksom någonting man tar fram och tittar på. Kom ihåg också. Kom ihåg någon som man fick den av eller tillfället och så här. Och som den här pennan som, som morfar hade, den är ju dessutom. Det är ju guld i spetsen. Mm. Det är skjut när mycket pengar den här guldspetsen är värd, men det är säkerligen en hel del på det här laget. Även penna kanske inte kostar så mycket när den skaffades. Mm. Mm. Och den här tycker jag ser fantastiskt ut också. nu är <laughs> Ja, kan man säga. Mossagate, Mossagate hur det nu uttalas kallas den här finishen. Eh, en den tillverkare, klassiker, eh, tillverkaren Waterman. Också en guldspets. Eh, dyr som bara den, när man köper en ny penna med sånt i dessa dagar. Eh, och här är den här främre greppsektionen faktiskt gjord av eh, något som kallas för, för hard rubber, hårt gummi det är liksom inte mjukt som gummi utan det är, det är hårt som, mm, som hård fast. Det som Men det är en sorts gummi faktiskt. Mm. Uh, och det här är, tror jag är ser sorts Jag tycker att det ser helt fantastiskt ut. Den är, måste ha mycket bra ljus. Så man kan se hur häftig den är. Men den är liksom mörkt grön med guldinslag kan man säga. liksom det är lite grann så. Uh, och just den här gummi är helt myskt på den här pennen den här gröna? Nej, det här är en annan. Det här är en, en brittisk eh, svan. Eh, den är som sagt, det är en av mina äldsta penna faktiskt. Den är från, jag tror den är från sent 20-tal. Den, den luktar liksom biläck. <laughs> ja, jag vänder. Jag kanske är förkyld eller något. Jag känner ja, inte på, på och, och gnugga lite på så du, du värmer upp materialet lite. Med, och gnugga med fingret. Ja, men då luktar det faktiskt. Ja, den luktar. Den luktar lite industriellt. Ja, eller? precis. Jättemystisk. Mm. den är väldigt spesat sp sp att jämföra. Eh, som det här celluloid, eh, det här eh, hårda gummit och det här som är akryl. Eh, och det här som är eh, rosenträ. Liksom. Det finns liksom mycket... Den här Loga väger ju material. heller ingenting. Nej, precis. Den har både Ja, just det Man får vända ja. sig vid om det är skruv eller om man ska dra i korken för att dra. Ja, nästan alla äldre pennor är skruvkock. Men, Yror och pennor också. Nästan alltid skruvkock. Sen en billiga sak som den här kinesiska ja. pennan. Så alltså, råkar vara en av mina favoriter. Den är så fantastiskt skön att skriva med. Den en sån här mm. friktions... Men den här har ju en sån här pump på sig. Mm -hmm. med, vad heter det? En hävstånggrej. Precis. Och om man drar den har jag förstått. Ja, då... När man när det bläcker den då mm. så kan man Precis det kan man kan man se in action i, i Indiana Jones and the Last Crusade faktiskt. Eh, när eh, Dr. Jones den äldre eh, och Marcus Brody har blivit tillfångatagen av nazisterna när de i den här pansarvagnen de kör mm. så, så eh, drar Dr. Jones upp sin reservpenna och han har sån här liver filler då som mm. han rikt pekar mot nazisten lyfter han på den här lilla stången och då sprutar ut bläck i ögat på en nazisten här. Marcus Brody hojtar Henry, the pen, what? The pen is mightier than the sword <laughs> En scen som jag, jag tycker är fantastisk okay, ja det har jag sett en på Det är, så, är lite sån här film, film mm. Scen med reservatpennar Men vad finns det för andra sätt att fylla dem på. Eh, like. Ja, den här Den här som är biten på mm. Om man skruvar loss mm, Bakänden Då ser man här, det finns en liten knapp ja. en Aluminiumknopp kan man ja. säga så det är liksom en knapp man mm. trycker på. Kan man trycka på den? Är en Den kan man trycka på just nu. Okej. Okay. Ja, det knäpper det... Liksom lite. Mm. Så, så den trycker man ner i bläcket. Sen trycker man på den här tre, två, tre gånger. Mm -hmm. Nu knäpper den inte längre. Ja, den är lite mm. lustig. Det är jag som har lagat den. Okay. <laughs> <laughs> Men man knäpper på den några gånger och så håller man den här spetsen nere i bläcket. Ja, där, precis, och knäpper precis. på den här och ja. då, så, så pumpar den upp bläcket. Precis. Det är en sån här Button filler ska man det på. Mm. Jag vet inte vad man kallar de här sakerna på, på svenska alla, alla andra samlare Om man går med på internet Det är ju mm. engelska, men. Och här har vi en annan eh, Märklig kreation Den här eh, har en det är som en, När man skriver upp den Så ser mm. man Det är liksom som en, som en kolv det med en pistong som mm. man har ett handtag som man har med och Man kan knuffa den och dra den upp och ner ja det, det funkar på samma sätt som en som en spruta alltså. ja precis, precis som en vanlig spruta. först den här har lite lustiga sak finns liksom här en, en, ett litet ett plaströr ja. som man ser som går in i spetsen och upp här liksom ja. i så den gör liksom att man, man pumpar den här uppe en gång så kommer det stiger det högre och högre det här plaströret. Och sen så, Jaha, så det är inte som att, spruta, att man liksom suger upp allt en, en nerifrån och upp utan man kan pumpa. Ja, det är lite indirekt. Man suger liksom in, en, en nerifrån och upp men det första suget rör liksom bara upp längs med det här innerröret. Liksom. Jaha. Så, äh, Jaha, så, och så faller det liksom in, i det inre röret. Ja, precis. Så, så det, det är en sån här liksom, kombination. Då det är liksom inte bara mm. att man liksom drar som en sprut att man liksom drar upp, att man liksom dessutom har en mm. extra extra, så det finns många varianter på, på mm. tekniken. Eh, ja, och köper man en sån här eh, modern penna som en larm i eller och sånt, så får man ofta en bläckpatron med. Och en bläckpatron det är ju som en liten plasthylsa som som man sätter i mm. pennan med bläck. Eh, jag tillägga att det inte är något speciellt miljövänlig lösning. Jag skulle rekommendera alla att eh, ganska tidigt istället skaffa sig en eh, flaska med bläck. Dessutom eh, som en patron det är bara en liten, knappt en milliliter Ja, sak. det räcker inte länge Nej, alls. Nej, precis. Så man kommer ganska fort vilja fylla på den, och kan man lika gärna köpa en flaska med bläck och det finns massor med roliga färger och nyanser. Och, eh, Men hur får man gashan. in det bläcket i pennan då? Om pennan är gjord så att man stoppar i sådana hylsor i dem. Ja, måste man ha någonting som kallas för en konverter Som är som en liten eh, kolv med en sån här i som man skruvar på. Aha. Eh, och en sån konverter brukar man kunna köpa på alla ställen som man köper pennor. Och då kan man vara lite, får man vara lite noga med att kolla på stället man köper pennan att, att, att den här konvertern och eh, patronerna för den delen mm. eh, passar ens, ens penna för en del märken och har nämligen eh, Egna som inte fast passar andra märken än deras egna, mm -hmm. som lami till exempel. Annars så ska man satsa på att skaffa sig international standard på dem. Liksom, om det finns en standard, det gör det egentligen inte. Men det närmaste som finns en standard är en sån international standard size converter. Nu måste du också berätta lite grann om den här subkulturen kring... Reservarpennor, för jag tycker att det är helt häftigt med de här människorna runt hela världen som du har kontakt med. Ja, det, det är väldigt roligt faktiskt. Eh, det finns eh, flera webbforum, eh, två stora Fountain Pen Geeks och eh, Fountain Pen Network som är ju internationella verkligen, eh, där man kan hänga och prata pennor med folk för de här pennorna tillverkas ju fortfarande i flera delar av världen och en del delar av världen så används de ju dessutom mycket mer än vad de gör ja, Till exempel i Frankrike och Tyskland. Till exempel Frankrike och Tyskland, där de till exempel används i skolor och ja, sådana saker. där de är obligatoriska i skolan. Precis, Indien lika så. Mm. Eh, och det tillverkas van i sina mängder med, med pennor i Kina, men det kan ingen som är direkt förvånad av. Eh, och eh, eh, en rolig sak som man kan göra Förutom att tänka på de här whiteboarmarna och läsa folk. Nu har jag provat det här bläcket. Nu har jag provat det här bläcket. Jag har provat det här bläcket på det här pappret. Och, ser, och det funkar så här. Jag använder det här bläcket på det här pappret. I den här pennan när det funkar så här. Så kan man dessutom eh, ju eh, bara göra sådana saker som att, att skicka brev till varandra. Vilket var någonting vi började med förra året. För precis en ett år sedan faktiskt. Då det instiftades den årliga. International Correspondent Writing Month så kan man leta reda på www.incorrimo.org och få se en lång, lång lista på folk adresser till folk som tycker att det vore skitkul att få fysiska brev. Och sen så kan man, om man vill säga att jag är med, och skicka skickar man in sin egen adress och sen så försöker man skriva ett fysiskt brev per dag under för varje månad och skicka runt till två med i hela världen som då tycker det är jättekul att få ett brev där man talar om jag har skrivit med den här pennan, med det här bläcket och jag har på de här sakerna. Mm. det är ju rätt kul. Och jag har fortsatt att skriva till flera av dem jag skrev till förra året. Det är spännande att se Nu nästa månad så jag tänkte jag ska då börja skriva igen. för då, jag, tänkte, jag har en liten mål. För nu har det blivit så att jag har fortsatt skriva ganska mycket till folk ganska avgränsat eh, geografiskt så den här gången jag tänkte att nu ska jag ta och eh, sikta på att inte skicka ett endast brev under februari månad som går till USA utan bara till andra länder <laughs> mm. eh, till exempel Det är ett intressant mål mm. så. Om man ska börja om jag aldrig har haft en reservoarpenna vad ska jag börja med då? Eh, jag ska köpa en, en ny reservoarpenna idag mm. eh, och man vill ha en som är lätt att få tag på om man inte ska ge sig ut och, och handla över över internet sådär så ska man ju skaffa sig en penna som heter Safari från ett tyskt märke som heter Lami Lami Safari de finns att köpa på, på flera ställen eh, det finns en sån här bok- och pappershandlar som, som säljer Lami Safari till exempel Drottninggatan bo, Drottning bokhandel här i Uppsala till exempel, där har de det det är en väldigt trevlig penna tycker jag personligen, jag är inte med bland de här just här men jag har, har en sådan också eh, Annars skulle jag säga att eh, en utmärkt idé att eh, prova på en penna från det kinesiska eh, märket Jinhao. säljs på Ebay för, eh, ofta kan man få den för under 10 dollar, eh, US-dollar. Man behöver inte ens betala eh, portokosterna från Kina och kan få pennan för under 10 dollar. kan man till exempel skaffa en sån här Jinhao eh, 450 Utmärkt, utmärkt nybörjarpenna, kostar Inte mycket pengar alls. Mm. Snygg också faktiskt. Ja. Cigarreformad svart med liksom gulddetalj. Den ser liksom väldigt stram på och elegant ut tycker jag. Mm. Det är lite så här. liksom. <laughs> <laughs> ja, det känns ju verkligen som du. Ja, visst gör det. <laughs> Nej, men. Så det skulle jag säga. En Lamisa Safari eller en, en Gina 450 mm. är utmärktande iv -pennor. Ja, Men mm. då har vi säkert mycket om om du ser var har något att tillägga. Eller? En sak jag kan tillägga eh, av eh, slutande är väl att eh, det finns... Eh, en sak som är väldigt trevlig med reservatpennor om man undrar, liksom, jag har inte lust att samla jag har inte lust att söka med, kontakt med massor med människor över hela världen och prata om något nytt, märkligt hobby eller bara pennor som man kan skriva med jag skulle säga, prova att skriva med en en gång och känn hur det känns att för en gång skulle inte behöva trycka hårt mot pappret bara för att det skulle hända någonting för jag, när jag skriver med blyetspennor och kusuppennor då, då är det som att rista runor eller liksom jag trycker hårt mot pappret och det är någonting jag har vant mig av men nu när jag har skrivit mm. enbart med... Eh, jag har inte rört en kultspelspänning på ett år. Och det känns som att det har gjort eh, underverk för, för min skrivkamp. Nu kan jag skriva jättelänge utanför skrivkamp. Det har jag aldrig kunnat tidigare. Det. det är alltså en text av Ursula Le Guin. Som heter The Ones Who Walk Away from Omelas. Hur hittade mm. du den här, och varför just den här är intressant? Den här boken som den fanns i novellsamlingen, den heter Röster i vinden på svenska. Det var ju en av mina favoritbok. eller var min favoritbok väldigt, väldigt länge. Ah. Det är jättebra noveller och väldigt så här, tänk. Man kan läsa dem många gånger utan att, de, utan att slita ut dem. Det är en bra kvalitet hos eh, <laughs> bok och hos noveller. Ja, och eh, jag kan ju säga att det här var verkligen en som gav mig riktig sense of wonder när jag var tonåring. Ah, ja. Därför att eh, det, det var så annorlunda jämfört med allting. För det handlade så mycket om att vrida om perspektiven på saker. Jag tror jag måste läsa om hela novellsamlingen faktiskt. Men anledningen till att jag läste den eh, nu, det var ju att eh, jag håller på att läsa igenom alla noveller som har vunnit eh, Hugo-priset i novell, novellkategorin. Den dök upp i New Dimensions 1973. Så... Alltså vann den 1974. 74 vann den, ja. Mm. Mm. Så Men eh, ja, vad handlar den om? Vad, vad går den ut på vad är det som är spännande med den här? Eh, jo, kan hända är det så att de flesta som lyssnar på det här faktiskt har läst den, men... Eh, för ordningens skull eh, så är det här en novell som beskriver en stad som precis är på väg att gå in i en festival och den beskriver verkligen hur lyckligt och fint och bra allting är där eh, utan att det blir eh, bilderbok för barn av det. Så Eh, och sen så får man veta att det är något speciellt med den här staden för det som gör att den kan vara så här lycklig det är att det finns ett barn som eh, är instängt i en liten eh, håla och lider svårt och aldrig får träffa andra människor. Och det är det som är själva förutsättningen för lyckan. Att det alltid finns det här lidande barnet. Eh, och... Eh, Sen så finns det de då som lämnar den här staden och melas och går därifrån. Det står lite grann om hur, ja, man får veta lite grann om hur folk i en viss ålder får reda på att det här barnet finns och hur Hörste. många går dit och tittar på det och sådär. Och en del av dem har mycket moraliska funderingar kring det och sen så förlikar de sig med att det, ja, men det är så här det är och så lever de vidare. Mm. Men det finns också de som går därifrån. Ja, jag vill minnas att var det inte så att alla barn tog dit någon gång för att få till nej, nej, nej. nej det, alla det. får reda på det i en viss ålder. Men så de får gå dit om de vill. Ja, så kan jag just det. Mm. Ja, det som slog mig eh, när jag läste den här historien var ju sättet den är eh, skriven på. Hur den presenterar den här historien. Eh, det börjar ju med att eh, beskriva just. Att nu börjar sommarfesten. Och så här ser det ut. Gatorna börjar fyllas med folk. Och det är röda tak. Och det finns massor massa toner och tinder och, ton och det Och så här ser folk ut. Och det finns hästar som går lite gott. Och sen kommer den här frasen. Som engelska texten då säger. Joyous, how is one to tell about joy? How to describe the cit citizens of homelas. Det känns som att den börjar först med att beskriva hur saking ser ut. Sen plötsligt kommer det där lilla utropet som tog mig totalt ut ur. Jag tänkte att först förstår man beskrivning, så får man säger så börjar hända saker och någonting. Och sen plötsligt kom det här tilltalet. Det känns väldigt märkligt. Tycker du? Ja, och sen så läser du vidare, och så är resten bara en diskussion med läsaren. Ja, hur man kan beskriva det här, eller hur en sån här stad bör vara. Till exempel en diskussion, ska det finnas teknologi i en sån här stad? Ja, det måste det finnas. Och det här, eh, tror ni på det nu, godtagning i festivalen, staden och fröden. Inte, låt man beskriva en sak till. Det är verkligen en, en, en, en, en speciellt sätt att formulera det här som text, verkligen. Det är inte så att det finns en... en Det är, en, en, det är inte en berättelse. Nej, precis, det är verkligen inte en berättelse. Det är en helt annan sorts text. Det, det var mm. häftigt, tycker jag. Tyckte du om det? Jag, gill, jag tyckte greppet var intressant. Eh, sen kändes väl kanske liksom som att som novell vet du mig, jag att den funkar. Kanske just på grund av att den inte är en mm. Fast man, Måste så. alla noveller vara likadana alltså enligt samma formel? Nej, det behöver de ju inte. Och kanske var det här intressant att jag började läsa den och tänkte, aha men beskrivning hur det ser ut och sen plötsligt så kommer den här direkta tilltalet till mig mm. och de här börjat postulera att borde det finnas det här mm. tänk om det finns teknologi, låt oss säga att det finns helikoptrar, mm. borde det finnas orger, verkar de förpryda annars eh, vad du på det nu låt mig beskriva det här, det blev plötsligt vänta lite nu, vad är det här för någonting, jag vill ju att det, när kommer plotten, ja det vände lite på mina förväntningar och det var, det var kul gjort och det tyckte jag lyckades men jag kommer nog aldrig riktigt... Jag landade aldrig riktigt någonting efter det. Jag blev lite destabiliserad, så destabiliserad sen när texten väl var slut. Det känns fort, men vart var novellen vägen? Mm -hmm. Men däremot så kunde jag ju absolut inte släppa miljön och framförallt den här tesen om, om, om eh, lycka baserad på, på någons olycka. Så här. så det var en väldigt fascinerande text som novell. Den både liksom... Totalt ofunkade för mig som novell. Och samtidigt satte sig verkligen huvudet på mig. Och, ja, mm. så det funkade men... som intryck men det funkade inte som novell. Det var häftigt tycker jag. Mm, alltså jag tror att det, det där beror på om man har läst, vad man har läst innan och vad man förväntar sig. För jag tycker det finns ganska mycket noveller som är så där ungefär. Eller på väldigt många olika sätt. Eh, det finns... Jag men om du läser fler noveller av... Om du läser fler noveller i den här samlingen bara... Mm. Så, så finns det ju fler som inte är en berättelse på det sättet som... Nej, som... Nej jag är ju väldigt ovanlig eh, leginläsare. Och eh, jag har ju inte läst, jag tror faktiskt att det är en andra novellen av Någon som läser. Mm. Jag har läst en novell tidigare, faktiskt från den här samlingen tidigare. Mm. Och den var ju också ja. annorlunda i formen. Jo. Den hade väldigt spe speciellt perspektiv i sån att jag inte gick in i historien med mer förväntan. Att nu kommer det konstigt kanske att säga mer om mig än, än, än mm. och novell. Ja, jag, jag tycker att det är svårare med det här med att tro på Omelas på det sättet. Det är ju att jag presenteras för någonting som är lite flytande. Så här. Mm. Som att författaren inte själv riktigt vet vad det är. Nej, det är och jag svårt. får vara med och bestämma vad jag tycker att det är. Mm. Och då, det tycker jag, det, det kan vara lite svårt. Mm. Men å andra sidan, ja, det, det är nog personligt hur man funkar ifall, mm, ifall man mm. snappar upp det eller inte. Har mm. man inte läst historien så ska man ju definitivt läsa den, inte annat bara för att se hur reagerar du på en text som är på det här viset. Mm. Och hur känner du inför den så, ja, den är häftigen. Mm, fast det som de flesta brukar diskutera efter när man läst den, det är ju verkligen själva premissen. Ja, i det innehållet, jo, det, ju, mm. det kommer man inte ifrån, det är ju, det är ju också, ja, det är ju häftigt det med. Mm. Ja, det, det är ju en ryggmärgsreaktion ja. tror jag. Ja, det det meningen tror jag, är meningen att man ska oh, ja. känna så när man läser den här novellen. Att precis. jag hoppas att jag skulle gå därifrån. Mm. Men, men, mm. uh, för man känner ju obehag inför den här liksom grejen att min lycka ska baseras på andras olycka. Men... Mm -hmm, men sen är det ju så <quinnats> att vi lever i en verklighet som ser ut precis så här. Ja, det är ju höggradigt. Ah, helt. Det är ju så. Ja, precis. Hur, hur kan du gå iväg ifrån att dina kläder tillverkas av eh, arbetare utan någon som helst arbetarskydd i Bangladesh? Mm. Ah? Okej, okay. det, det går liksom att, att ta tag i just exakt den frågan mm. och säga om jag köper inga kläder som är tillverkade från Bangladesh mm. eller om jag köper från Bangladesh så köper jag bara rättvisemärk eller något i den stilen. Ja. Man, man kan ju liksom ta tag i den frågan. Precis. Men då trillar man dit på något annat vet du, din mobiltelefon mm. Vem grävde upp metallerna som är i min telefon? Precis. ja Man trillar alltid dit på någonting. Mm. Det är lycka beror på någon annans olycka. Precis, eh, för det är svårare och det eh, Och det är läskigt. Det det. Och det tycker jag förtjänar att funderas på mycket mer än att bara säga, jo men jag går därifrån. För att det är inte säkert att det är så himlans lätt. Mm. Det är en bra början, det är en bra reaktion. Men det kanske är ja. att man måste göra mycket mer efter att ha fått den reaktion mm. Om man verkligen ska lämna honom Ja, och vad gör man då? Tänk, tänk dig, du har en familj, du har mm. vänner, du har sysselsättningar som du håller på med. Hur lätt är det, hur lätt är det att bara att ställa dig upp och gå ifrån alltihop? Mm. Bara för att du inte vill vara med. Tänker du sätta i en grotta i skogen? Men eh, en, annan, en annan sak som jag har hört är det här med varför det bara finns alternativen att acceptera att det är som det är eller att gå därifrån. Precis, varför kan man inte förändra vad man Ja, finns Ingen, det nivån, något finns sätt. annat sätt? Mm. Finns det något annat sätt att göra lycka att göra nästan lika mycket lycka till exempel. Mm. Fast utan att någon måste lida så här svårt. Mm. Kan man tänka sig att folk uh, kan hjälpas åt att bära det? Är det någon slags magi? Det förklaras ju heller aldrig. Mm. Vad är det för mekanism som gör att man, att alla de här människorna i staden blir lyckliga på grund av att någon lider? Ja, det är ju magi. Ja, det, det måste ju vara någon Precis. form av magi. Och det är ju, det är väl kanske det som är problemet med berättelsen som som, som berättelse också. Att den är inte övertygande. På det viset, för det saknas lite sån här grejer. Ja, ja fast den, den övertyger ganska bra medan man läser den, eller den kan göra det. Men den, den tror ju kanske inte att... Eh... Nej, det går inte att gå tillbaka och, och antingen så börjar man bat, tyck, det är lite För mig gjorde det så, när den bytte till tal, mm. då slutade jag tro på den som historia. Och då, på grund av att den inte liksom är underbyggd då... Jag övertygar den mig inte som riktigt. Ja, men i alla fall. Mm. Kan man tänka sig då ett alternativ till exempel där den här olykan går att dela på många människor så att den inte blir så svår? Mm. Man kan ha en kommitté. <laughs> <laughs> en kommitté som blir en i grupp och så delar du på det. <laughs> ja, men, ja, ja, men så att det inte skulle bli så svårt. Ja, mm. men om man kan tänka sig många alternativ som, som om man ändå bara gör ett tankeexperiment. Mm så känns det som att varför måste man fastna i just detta? Mm. Eh, jo, jag menar, det finns ju de här utilitaristiska filosoferna- har ju vänt och bredit på det här med det alldeles oerhört. Jo, jag vet. Och så, det, det, det, ju... det, det går ju många tankerexperimenter på, på konceptet. Jo, men samtidigt, alltså där måste jag inflika en sak. Nämligen att man kan ju avfärda- all, all, alla såna här science berättelser med att- ja, men filosoferna har ju redan gjort det där. Fast det är ju inte poängen. Poängen är ju inte att vi gör- Ny banbrytande filosofi mm. i science fiction. Nej. Eh, utan poängen är ju föra ut eh, idéer i huvudet på folk. Mm -hmm. Det är ju det som är grejen. Jo, det dessutom i det här fallet så kan det ju vara att skulle jag vilja påstå att det är ett exempel på hur du kan ta någonting som är ganska abstrakt och ganska akademiskt och väldigt filosofiskt och sen stöpa om det i en form som får dig tänka, men det här har blivit ett riktigt samhälle, eller skulle du kunna göra. Mm. Ja, men lite så. Ja. Alltså det är ju ofta så, jag menar det har vi pratat om förr, människor tänker i berättelser. Ja. Det är så vi funkar. men även om det inte är en berättelse på det sättet som du kanske är van vid så, så är det ju ändå en berättelse. Jo. Det, det är ändå intressant att fundera, om man nu ändå har gjort den här jämförelsen med vårt samhälle, som vi var inne på där med Bangladesh nyss, mm. då kan man ju fundera på jag menar, alternativen kanske inte bara är acceptera hur det är eller gå och sätta sin grotta i skogen mm. utan det kanske finns andra alternativ som att det går att förändra hur saker funkar mm. Jo man, man ser en sån här sak dimpa ner precis framför, framför, i synen på en och då säger man Nej, men jag skulle lämna och, och sen förhoppningsvis kan man inse att vänta lite nu, man kan inte bara lämna om melas Finns det ju fortfarande någon där som lider? Och... Ja, man har ju inte ändrat på någonting. Nej, precis. Man har inte vunnit någonting egentligen. Jo, man har vunnit att man själv inte bygger sitt liv mm. på det här lidandet. Då har man vunnit en <laughs> någon personlig moralisk seger på något sätt. Men, men det beror ju på hur man tycker att det, att det spelar roll. Ja, då börjar komma in till den seger vilken moral om man tycker att det finns något att vinna på att övertyga andra om att de också mm. ska. Och då börjar man plötsligt komma in på det här. Och då börjar, börjar man att faktiskt förändra vilja förändra. Mm. Det finns en massa ideologier i vår värld. Det ju det. Är. Och en massa tankar om hur man ska göra världen bättre. Och, och hur det borde funka och sådär. Fast jag tänker att kanske kanske skulle egentligen... Man, man skulle egentligen bygga på någonting bättre än på ideologier för att göra samhället bättre. Eh, så att jag menar till exempel vi vet jättemycket om vad som får människor att funka bra tillsammans. Men det mm. finns massor av psykologer och sociologer och så vidare som har forskat jättemycket på mm. I vilka sammanhang funkar människor bra? Vad behöver människor för att må bra? Vad behöver hjärnan för att utvecklas? Mm. Och i vilka miljöer eh, eh, funkar det mänskliga samhällsspelet bäst? Eh, hur stora ska grupper vara? Mm. Hur ska man bo? Jag menar, det finns massa forskning som, som ger massa ledtrådar till sådana ja. saker. Fast, eh... Ah, Okej, okay, det går ju inte någonsin att bli fri från värderingar. Mm. Någon slags värderingar måste ju in i hur man vill att det ska vara. Men till exempel så är fascism alldeles godtagbart för någon som tycker att individen spelar inte roll. Det är bara kollektivet som mm. spelar roll. Mm. Eh, och där har vi ju en värdering liksom. mm, om, om inte att individen mår bra mm. är en värdering <laughs> som spelar in. Då kan man ju då kan man godta sådana ideologier. Jo. Men om man, om man har en eh, man har värderingar som går ut på att så många som möjligt ska utvecklas så bra som möjligt på något sätt mm. i någon mening då borde det kunna gå att göra mycket smartare mm. genom att utgå ifrån okej, okay, vad vet vi då? Vi, vi, vi tar bort alltihopa mm. och vi börjar bygga samhället från början. Hur ska vi göra för att folk ska få tillräcklig vård, bra utbildning? Vad behövs för utbildning i ett samhälle? Mm. Vilka åldrar ska man ha den? Hur ska barnen vara med? När? Vad har de för plats i vuxenvärlden? Och hur ska man ordna arbetsplatser? Hur mycket mm. måste man jobba? Vad behöver vi för råvaror som ska produceras? Men alla såna här grejer. Mm. Vad behövs att människor ska ja, mådra? Må men men eh, för att få ut den här idén att, att vi nu faktiskt har sociologiska och psykologiska rön som antyder hur man borde kunna skapa ett bra samhälle för att få ut den idén då kanske man skulle skriva en science fiction-historia då. Mm. Frågan är om eh, rätta mig mig fel, men det är inte Lite av det som Kim Stanley Robinson gör i sina marsböcker. Mm, jo, men det är, det är extremt för, förföriskt det här med att kunna börja från början på ett helt nytt ställe där det inte har funnits <laughs> någonting innan. Det, det... Men är det inte lite vad du vet är för, för Vi har jo. vår ideologi nu, vad jo. samhället bygga på. Är det inte just liksom... Ja, jag vet inte. Grejen är att lite grann av det där är ju egentligen bara att fly från problemen. Om man ska börja om... På ett nytt ställe. Så vi behöver en Red Mars som inte handlar om Mars utan handlar om jorden? Ja, eh, han Kanske. har skrivit om jorden också. <laughs> han har det, ja. Nu anar du Men det kan vi prata om. <laughs> <laughs> eh, nej, men eh, jag, jag tänker ibland sådär, fast jag vet inte om det... Om, jag vet inte om det går att frigöra sig från ideologier, eftersom man som sagt måste ha någon slags värderingar också med mm. för att kunna starta en början. Men jag tror att om jag någonsin ska hålla på med politik så, eh, så ska det inte vara inom 1800-talskategorier i alla fall. heller <laughs> med vetenskap och, och, och propaganda får gärna vara via science fiction. Mm. Och, och, men vad ska vi göra åt det lidande barnet då? Ja, bra fråga. Det eh, kanske är något som vi eh, får gå och börja med oss allihop helt enkelt eh, från den här historien. Ska man lämna om med oss? Kan man lämna om med oss? Och vad betyder det då?